Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Ceduios, dar în același timp, ce hotărât le vorbește Apostolul Pavel acestor credincioși. În împrejurarea în care se afla, el avea înainte un viitor întunecos în care nu știa ce se va întâmpla. Sfaturile lui au mișcat mult pe prezbiterii din Efes pentru că erau rostite cade pe pragul morții și în lumina veșniciei. Luați seama la voi înșivă. Apostolul Pavel muncise mult pentru a întemeia biserica din Efes. De aceea dorea din toată inima ca toți credincioșii de acolo să crească în viața duhovnicească. Pentru aceasta le spune să vegheze, ca să nu fie atrași de lume și de păcat. Dacă voiau să fie unelte cu adevărat bune în mâna Domnului, trebuiau să ia minte la trupul, sufletul și duhul lor, la gândul și la fapta lor. Căci nimeni nu poate ajuta la mântuirea altora dacă nu ia bine seama la sine însuși. Dacă e nepăsător față de via sa, cum va putea să ajute la via altora? Cine merge strâmb, cum va ajuta pe alții să meargă drept? Cel cu haine pline de noroi nu va putea curăți hainele altora. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului. Ceea ce face păstorul cu oile, aceea trebuie să facă prezbiterii, bătrânii cu Biserica Domnului, să o hrănească, să o îngrijească, să o apere și să o călăuzească. În fiecare adunare creștină de oameni născuți din nou prin credința în Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru a ridicat pe unii Frați mai bătrâni cu o trăire și experiență duhovnicească, cărora le-a pus în inimă slava numelui său, bunul mers al adunării, binele Duhovnicească al sfinților și răspândirea Evangheliei. Ei trebuie să fie oameni în care a luat chip Hristos, să fie plini de Duhul Sfânt, plini de credință, plini de har, plini de înțelepciune duhovnicească, lepădați de sine, smeriți și blânzi să iubească pe Domnul Isus, să umble în Sfințenie, în toate căile lor, să dorească întinderea împărăției lui Dumnezeu peste sufletele oamenilor. Nu oamenii pun păstori în Biserica Domnului, ci Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt pune pe cineva într-o slujbă, se cunoaște limpede. În versetul de mai sus spune cuvântul peste. În original, însă, în loc de cuvântul peste, este cuvântul în. Astfel, Textul acesta sună în traducerea Sfântului Sinod 1968, cât și în traducerea Iași 1874, în felul următor, în care Duhul Sfânt va pus episcopi. Aceasta înseamnă că prezbiterul sau episcopul trebuie să fie mai întâi în trupul lui Hristos, mădular din el, apoi îi se încredințează o slujbă. Numai cine face parte din trup simte cu trupul. Un modular îngrijește trupul pentru că nu poate altfel. El nu se gândește la vreo plată pentru slujba pe care o face. Cum ar putea mâna să ceară plată de la trup pentru slujba ei? Prin cuvântul peste s-ar putea înțelege a fi comandant, adică mai mare, peste mai mulți. Prin cuvântul în se înțelege așa cum s-a arătat a face parte dintr-un trup, dintr-o unitate, comunitate. În biserica lui Hristos nu e nimeni mai mare, nu este ierarhie ca în lume, ci este un singur cap, Hristos. Cum să fie cap peste cap? De la întemeierea bisericii, Satan a căutat să o nimicească și fiindcă n-a putut prin sabie, a căutat o cale ascunsă care părea că ajută la zidirea bisericii. Și anume, le-a pus în gând unor oameni creștini să se pună în fruntea adunării creștinilor, ca să o conducă, bazându-se pe unele daruri spirituale pe care le aveau sau li se păreau că le aveau. În felul acesta, Duhul Luciferic, adică acela de cine să fie mai mare, a pătruns în locul preasfânt și a făcut mari ravagii. Încet, încet s-a născut ierarhia, care a ajuns stăpână în locul Domnului Hristos. Cu toată dreptatea un credincios de demult, englezul Wycliffe, spunea Ierarhia este o lucrare anticristică, pentru că Hristos a spus împărații neamurilor domnesc peste ele Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic Sau, între voi să nu fie așa, oricare va vrea să fie cel din între voi să fie robul tuturor iar satana prefăcându-se că apără biserica, a pus conducători pământești, oameni firești, nenăscuți din nou, stingând astfel Duhului Hristos din adunarea creștinilor. Totuși, mântuitorul nostru și-a păstrat o rămășiță de-a lungul veacurilor care n-a primit în ea Duhul Luciferic. Aceasta e biserica adevărată, trupul lui Hristos. Cine are Duhului Hristos, cunoaște biserica adevărată și biserica falsă. În contrast cu biserica adevărată care este alcătuită din cei aleși, oamenii născuți din nou, care au Duhul lui Hristos, cu o umblare după lucrurile de sus, cu o stare cerească, stă creștinismul anticristic, care are o umblare după lucrurile de jos. Va pus Duhul Sfânt Episcopi Este vorba despre prezbiterii din Efes. Ei sunt numiți aici ca episcopi și ca păstori. Cuvântul episcop în tălmăcire înseamnă supraveghetor. E un termen grecesc, nu religios, pe care îl găsim la diferiți funcționari publici și administrativi din vremea aceea. Se înțelege limpede din versetul de mai sus că prezbiterii, bătrânii unei adunări creștine, trebuiau să supravegheze turma, Biserica lui Hristos, dintr-o anumită localitate. Numirile de prezbiter, episcop și păstor nu erau separate la primii creștini. Versetul acesta și altele din Noul Testament arată adevărul despre care vorbim. Cine gândește drept, vede logica fără greutate. Pentru întărirea adevărului Sfintei Scripturi, amintit în rândurile dinainte, dăm câteva citate din unii teologi ortodoxi. Preot profesor Vasile Mihoc Termenul episcopos nu apare niciodată în Noul Testament cu sensul restrâns de astăzi. Preot doctor Ioan Mircea Termenul episcop se confundă cu cel de presbiter, Lucrul acesta se vede clar din faptele apostolilor 20-28 și mai ales din Filipeni 1-1. Preotul doctor Ioan Bria În Noul Testament, titlul de episcop se întâlnește de 5 ori. 1 Petru 2:25 pentru Domnul Isus Hristos, fapte 20-28, Filipeni 1-1, 1 Timotei 3-2, Tit 1-7. În terminologia din epoca apostolică, aceleiași funcții i se dădeau mai multe denumiri. În două locuri tipice, termenii episcop și presbiter se aplică aceleiași trepte. Fapte 20, 17 și 28, Tit 1 cu 5 În primele zile ale creștinismului, fiecare comunitate era condusă de un grup de prezbiteri despre existența căruia avem mărturii atât în Ierusalim, fapte 9 cu 30, 11 cu 18, 15 cu 2, cât și din afară, fapte 14-23, 20 cu 17, tit 1 cu 5. Sfântul Ioan Gură de Aur În vechime presbiterii se numeau episcopi și diaconi ai lui Hristos, precum și episcopii se numeau presbiteri. De aici vine că și astăzi mulți episcopi scriind zic împreună cu presbiterii și cu diaconii. Dar mai încoace, în trecerea timpului, s-a dat fiecăruia din aceștia numele său propriu: episcop, presbiter, diacon. Pe atunci nu era vreo deosebire în nume, căci episcopul se numea diacon și presbiter. Teodoret al Cirului, apostolul pe aceiași slujitori îi numea și presbiter și episcopi. Dacă s-ar fi tradus cuvintele presbiter, bătrân și episcopi, supraveghetori, așa cum s-a tradus celălalt text din scrierile Noului Testament, N-ar fi produs atâta încurcătură în înțelegerea adevărului descoperit de Duhul Sfânt cu privire, cu privire la mântuire și la rânduiala din Biserica lui Hristos. Satana a știut să schimbe puțin macazul pentru ca trenul înțelegerii adevărului să o ia pe o cale cu totul străină. Omul născut din nou care are Duhul adevărului înțelege ușor gândul lui Dumnezeu din litera Scripturii și nu se încurcă în cuvinte care desigur au rol mare dar puse la locul lor. Deși s-a amintit că într-o adunare erau mai mulți prezbiteri, episcopi, așa cum citim la 1 Timotei 4,14, despre ceata prezbiterilor, mai stăruim puțin asupra acestui lucru. Duhul Sfânt știe că omul oricât de pocăit ar fi, dacă este pus singur mai mare peste o adunare de credincioși, omul acela alunecă repede în prăpastia luciferică a mândriei și se pierde. Însă dacă sunt mai mulți cu aceeași răspundere, este înlăturat pericolul. Cine este în Hristos, păstorul adevărat al oilor, acela este ferit de Duhul Luciferic. Cine păstorește în afară de mine, de Iisus Hristos, împotriva mea păstorește, spunea fericitul Augustin. Tot el, în altă parte, scrie credincioșilor din localitatea unde era episcop. Pentru voi sunt episcop, împreună cu voi sunt creștin. Primul titlu este acela al demnității cu care sunt îmbrăcat. Al doilea îmi amintește harul pe care l-am primit. Unul nu mi-aduce decât primejdii, celălalt este pentru mine un nume de mântuire. Ioan 10, 1, 2 Cine sare pe altă parte este un hoț și un tâlhar, dar cine intră pe ușe este postorul oilor. Ușa este Domnul Iisus Hristos. Numai cine intră prin el ajunge la nașterea din nou, adică la firea dumnezeiască, potrivită pentru slujba dumnezeiască. A avea pe Domnul Hristos ca viață este condiția principală pentru slujba de păstor în Biserica lui Hristos. Să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Despre Biserică Deși s-a mai scris despre Biserică și în alte meditații, mai scriem și acum ceva pentru ca să se cunoască mai bine acest adevăr din Noul Testament. Așa cum s-a arătat în celelalte meditații, cuvântul biserică nu se află în Noul Testament, ci cuvântul Eclesia, care înseamnă adunare, comunitatea celor chemați. În gura Domnului Isus, ca și în scrierile Sfinților Apostoli, acest cuvânt înseamnă adunare, comunitate, adică adunarea celor sfinți, alcătuită din toți cei care, de bună voie, au părăsit lumea păcatului, s-au lepădat de ei înșiși și de tot ce au și urmează purtându-și crucea pe Mântuitorul Hristos. Ei prin credință au primit o nouă naștere din Dumnezeu, fiind de aceeași natură cu el, au primit Duhul Sfânt și în felul acesta alcătuiesc adunarea sfinților. Aici nu mai intră nimic întinat, nimic neadevărat sau cu Duh străin de Duhul lui Hristos. Adunarea Biserica lui Hristos este una singură pe toată fața pământului, călăuzită de Duhul Sfânt, deși în fiecare localitate pot fi una sau mai multe adunări de credincioși. Adunarea Bisericii lui Hristos își păstrează viața cea nouă, se întărește, se zidește, duhovnicește și crește împlinind, stăruind în rânduiala Duhului Sfânt lăsată la nașterea ei pe pământ și anume stăruiește în învățătura apostolilor, care este cuvântul lui Dumnezeu din nou legământ, stăruiește în legătura frățească, stăruiește în frângerea pâinii, stăruiește în rugăciuni, stăruiește în credință, stăruiește în voia lui Dumnezeu, Stăruiește în așteptarea revenirii Domnului Isus Hristos, mirele ei iubit. Adunarea Biserică lui Hristos este o taină, necunoscută de cin lume, despre care Apostolul Pavel spunea că a luat cunoștință prin descoperire dumnezeiască. Este Hristos în cei credincioși, credincioși în Hristos. Cine face parte din biserică, o cunoaște. Adunarea Biserica lui Hristos este lucrarea lui Dumnezeu, de aceea este numită și casa lui, zidită din pietre vii, zidită din pietre vii. Nimic mort nu se află în ea, așa cum scrie Cartea Sfântă, este templul Dumnezeului Celui Viu. Adunarea Biserica lui Hristos este trupul lui, aceasta este cea mai cuprinzătoare și desăvârșită asemănare, în care se vede unitatea limpede și puternică dintre el, capul și credincioșii săi, trupul. După cum mădularele unui trup nu pot trăi despărțite de cap și toate se supun capului, tot așa și trupul lui Hristos se supune capului Hristos și prin el pot trăi. El este viața lor, unde nu unitate, nu trupului trupul lui Hristos, ci o religie din multele religii ale lumii. Adunarea, biserica lui Hristos fiind trupul lui, este numită și mireasa mielului sau soția lui, și el, Mirele, va veni curând să o ia, să o răpească de pe pământ, ca acolo unde este el să fie și ea. Un scriitor creștin de demult, Sfântul Grigore de Nisa, scria Așa, biserică de acum, Mireasă, iubește pe Mire ca fecioara din cântarea cântărilor care zice Să mă sărute cu sărutările gurii sale. Așa este biserica, dragostea înfocată față de Mirele Hristos o arată că este Mireasă. Pentru ea, Mirele Hristos este pe primul loc în trecerea pe care o face pe pământ. Lucru important este dacă eu fac parte din biserică și știu sigur că fac parte după dragostea mea față de Domnul Isus Hristos. Repetăm ceea ce s-a spus mai sus, fiind trupul lui Hristos, biserica nu are o ierarhie. Cum ar putea fi așa ceva într-un trup? Oare nu capul conduce? Din Noul Testament nu se desprinde învățătura că ar fi cineva mai mare în trupul lui Hristos. Adevărul acesta este recunoscut și de Biserica Ortodoxă, care printr-un reprezentant al ei zice, cităm, Biserica Primară nu apare totuși ca o instituție ierarhizată, în sensul de mai târziu. Principiul de organizare a fost dat de însuși Iisus Hristos, care a constituit grupul celor 12 apostoli cărora le-a dat puterea Duhului Sfânt ca o imagine a bisericii. Biserica se manifestă în istorie ca trupul lui Hristos după modelul colegiului apostolic care are în centru pe Isus Hristos. Am citat din profesor dr. Ioan Bria în dicționar de teologie ortodoxă București 1981. Destul de timpuriu prin secolul II începe să mijească zorii ierarhiei în biserică și pe poarta aceasta a intrat duhul mândriei și al dezbinării în cetatea frăției lupta pentru scaune. Totuși, adevărata biserică s-a păstrat curată și sfântă în trecerea ei prin istorie ca o turmă mică, așa cum o numește Mântuitorul la Luca 12 cu 32. Vorbind despre adevărata biserică și despre ereziile care s-au evitat în scurgerea vremii, Clement Alexandrinul, învățător creștin care a trăit între anii 150-215, scria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 dar și superioritatea bisericii, ca și începutul întemeierii ei, sunt ceva unic. Biserica depășește pe toate celelalte și nu este nimic asemenea sau egal cu ea. Am citat din Stromata a șaptea, capitolul 17. Tot despre adevărata biserică, alt învățător creștin, Sfântul Grigore Denisa scria căci întemeierea bisericii e creațiunea lumii din nou. În ea, după cuvântul prorocului, se creează cerul nou care este tăria credinței în Hristos, precum zice Pavel. Se întemeiază un pământ nou care soarbe ploaia ce vine asupra lui. Se plăsmuiește un alt om care se noiește prin nașterea de sus după chipul celui ce l-a zidit pe el. Se ivește altă fire a luminătorilor despre care zice voi sunteți lumina lumii și în care străluciți ca niște lumini în lume și stelele multe care răsar pe firmamentul credinței. Și aceasta nu e de mirare, că sunt mulțim de stele în această lume nouă, nenumărate și numite de Dumnezeu, ale căror nume spune făcătorul acestor stele că au fost scrise în ceruri. Luca 10, 20. Ca încheiere, amintim încă o dată versetul V-a pus Duhul Sfânt Episcopi ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Biserica, adunarea deci, este a Domnului, iar bătrânii, prezbiterii care o supraveghează, fac parte din ea. În Noul Testament nu se vorbește niciodată despre bătrânul, prezbiterul, adică unul singur, sau supraveghetorul, episcopul sau păstorul unei adunări, ci totdeauna scrie despre mai mulți prezbiteri sau episcopi sau păstori într-o adunare. Adunarea, biserica, este proprietatea Domnului, căci el a câștigat-o cu însuși sângele său, de aceea nu îngăduie ca omul să stăpânească în proprietatea lui. El stăpânește prin Duhul Sfânt, iar oamenii puși să supravegheze, episcopii sau păstorii, nu sunt altceva decât santinele, străji puse de marele comandant, ca să nu se strecoare vrăjmașii în oștire. Bătrânii Prezbiterii episcopii au datoria să împartă drept cuvântul adevărului, această pâine a vieții, ca nimeni din adunare să nu flămânzească. Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte ca să slujească la limpezirea și întărirea adevărului său în cei ce vor asculta cu inimă sinceră. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Luați seama, dar la voi înșivă vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Spre slava Domnului cântăm cântarea Văghează să nu pierzi lumina venită din Cuvântul Sfânt. Do piele lumina logina din di me tu ia che predeplina, ia de pământ, de ziază, de ziază. La ce mai folosește viața Când ochii singuri ți-ai morbi, Când nu-ți mai luminează fața, Când nu-ți mai luminează fața, Cuvântul harului simțit Fără adevăr -o soare, adus din ceruri de viitor, El lăgătul în întrupare, El lăgătul în întrupare, Nic nu îmi viu mi mi proo mo beyond